Розділ 45. Але Селена не поспішала наїдатися до відвалу, вона не стала митися і не покликала лікаря. Вона знову поспішала до підземелля, тепер уже до іншого, де була королівська в'язниця. Селена пройшла по вартових, навіть не глянувши на них. Вона дуже втомилася, проте страх змушував її майже бігти сходами. Їй згадувалися слова Кальтени – вони обдурили мене, вирішили мною скористатися. У книзі, яку показав їй Долін, говорилося, що династія Ромпер мала сильні магічні здібності, які незрозумілим чином зникли два покоління тому. Іноді, я думаю, вони не для того мене сюди привезли. Не для того, щоб змусити вийти заміж за парангона. Для іншої потреби. Для іншої потреби. Так само, як привезли сюди Кейна, уродженця Білокличі Гір, де племенами керували могутні вожді та знаряддям їхньої влади була магія. У пересохло в роті, коли вона опинилася в знайомому коридорі. Підійшовши до камери, де нудилася Кальтена, вона зупинилася. Камера була порожня. Нічого, крім старого, неймовірно брудного плаща Селени та скуйовдженого оберемка сіна. Схоже, Кальтена чинила опір тим, хто витягував її з камери. Селена повернулася до вартових. Де Кальтена? Ще не почувши відповіді, вона почала згадувати, ніби ця частина пам'яті кільківно збільшилася від наслідків снодійного зілля. Караулі подивилися один на одного, потім нарваний, скривавлений одяг Селени. Герцог забрав її, сказав один із них. Повіз до Марата, буде його дружиною. Селена побрила до себе. Щось наближається, казала їй тоді Кальтена, і я маю це вітати. І ще, я чую крила. І голова моя болить щодня, дуже болить, гірше, гірше. Це відляскання крил. Селена ледь не спіткнулася, торкнувшись за сходинку. Нещодавно Дорін казав їй, що Рулан почав скаржитися на сильний головний біль. І тепер Рулан, що теж належить до роду хавильярів, вирушив до Марата. Вирушив чи був завезений? Селена помацала плече, рани від пазурів кровоточили досі і сильно боліли. А істота тоді вчепилася собі в голову і ніби не відчувала болю. Селена згадала його останні миті, коли воно заумерло на порозі, зупинене заклинанням. В його очах майнуло щось людське. Здавалося, воно було навіть радісним і вдячним їй за даровану смерть. «Ким же ти був?» – прошепотіла Селена, згадавши його людське серце та майже людське тіло. «І що він з тобою зробив?» Кам'яні сходи мовчали, але Селена відчувала, що знає відповідь. Ключі Верда давали силу для управління чужими життями. «Ми відправляли розвідників у Білокличі гори, у Фаріанську западину», – якось сказала і Нехемія. «Ніхто з них не повернувся звідти». Знаєш, що кажуть мешканці долини, вони теж чують ляскання крил над западиною, щоразу, коли вітер дме з іншого боку. Король не тільки страчував і ламав долі смертних людей. Його дії були набагато страшнішими, але навіщо йому знадобилося створювати такі істоти? І навіщо йому потрібні люди на кшталт Рулана та Кальтени? Головне питання – скільки в нього ключів Вета і де шукати решту? Наступної ночі селена вирушила до катакомбів, перевіряючи запечатані двері. Зупинившись, вона вся звернулася до слуху. Тихо. Знаки Верда накреслені кров'ю потьмяніли, але немов уплавалися в метал. Здалеку долинав ледь чутний бій годинника на годинниківі вежі – дві години ночі. Невже ніхто не знав, що вежа стоїть над старою в'язницею? Які жахіття і звірства творив король у колишніх катімнях? Місяць тому вона б і сама не повірила. Старші придворні іноді казали, що годинникова вежа псує вигляд і з побоюванням озиралися на всі боки. Їй би зараз треба лежати в ліжку, але Селена долала безсоння. Раз не спиться, нема чого повертатися з боку на бік. Вийнявши кинджал, Селена взялася за ручку дверей і спробувала відчинити. Двері не піддавалися. Селена замерла, знову слухаючись. За дверима не було жодних ознак життя. Селена смикнула сильніше, двері не відчинялися. Селена зробила ще кілька спроб, закінчивши тим, що вперлася ногою у стіну і різко Штурнула двері на себе. Двері залишилися зачиненими. Переконавши, що тепер ніхто не відчинить двері, ні з цього, ні з того боку Селена полегшено зітхнула. Якби вона надумала розповісти про катакомби, їй би ніхто не повірив. Як не повірили б і в історію про ключі Верда. Щоб знайти ключі, вона перш за все повинна розгадати загадку, потім переконати короля відпустити її, на кілька місяців, можливо й років. Їй доведеться виявити чудеса спритності, особливо якщо враховуючи, що один ключ у нього вже є. Ось тільки який. Вони чують ляскання крил. За словами Жовтоногої, відкрити браму Вердам можна, лише маючи всі три ключі, але кожен з них має величезну силу. Які ще страхи здатний створити король? А якщо в його руках виявляться всі ключі, яких чудовиськ він покличе собі на службу? Не треба бути ясновидцем, щоб зрозуміти, Елує назріває заколот. Навряд чи би король став це довго терпіти. Значить, його задуми ще не до кінця здійснено. Інакше він би вже обрушив своїх чудовиськ на вогнище опору, роздавивши їх назавжди. Селена знову глянула на запечатані двері і в неї звело живіт. Біля нижньої кромки темніла напіввисоха калюжа крові, більша схожа на розлите масло. Сівши на почепки, селена сунула в калюжу палець, піднесла до носа, принюхалася. Її мало не вирвало. Кров істоти справді була маслянистою. Носової хусточки при ній не було. Селена полізла в кишеню, діставши звідти зім'яті папірці. На більшості з них були намальовані нею знаки Верда з короткими поясненнями: її кишенькова бібліотека, що дозволяла навчатися скрізь, де в неї видавалася вільна хвилина. Селена сунула руку в іншу кишеню, сподіваючись знайти щось менш цінне, що згодилося б на носовичок. Там було лише клаптики пергаменту. Селена зібралася їм і коли на звороті побачила слово. Ах, розлом часів. Ці слова саркофага Еліани вона переписала, намагаючись розгадати зміст нещасливої фрази. Тоді сама гробниця і все, що в ній було, сприймалося як одна величезна таємниця і як один величезний ключ. З того часу вона так і дещо дізналася – але чи багато. Вийшовши з одного глухого кута, потрапила в інший. Бурмочучи лайки, Селена витерла пальці. Гробниця й зараз давалася їй суцільним безлуздям. Ну хіба можуть дерева на стелі та зірки на підлозі мати якесь відношення до загадки? Щоправда, зірки допомогли їй помітити отвір у стіні, але для цього їй не було чого поміщати на підлозі. Те саме вона могла б зробити на стелі. Навіщо все перевертати догори дригом? Невже Бреннон був настільки дурним, що зібрав усі відповіді в одному місті? Селина розгорнула пергамент, забруднений маслянистою кров'ю істоти. Ах, розлом часів! Чомусь на саркофазі Гавіна не було жодних написів, тільки на саркофазі Еліани, біля мармурових ніг королеви. Все одно якась нісанітниця. А раптом ці слова й не мають відношення до змісту. Що якщо в них була своя, особлива логіка, яка змушувала людей думати одне, тоді як вони означали зовсім інше? У гробниці все наче насміхалося з природною порядку речей. Але навіщо? Може, щоб натякнути на таємний зміст цих очевидних безглуздостей. Наприклад, те, що звичайна логіка передбачала надійно заховане, лежало на очах. На жаль, це був лише здогад, зроблений від розпачу, і запитати нема в кого. Втім, ні. Є одне. Одне створіння здатне відповісти, чи має рацію вона. Розділ 46. Тяжко дихаючи від швидкого бігу та збудження, вона зупинилася біля дверей гробниців. У написі біля ніг Еліани є прихований зміст. Я вгадала, морт розплющив одне око. Адже здорово було задумано сховати так, щоб всі бачили. Села прочинила на двері. Ніч була місячної і світла в гробниці вистачало. Промінь із світлої криниці падав прямо на напис біля мармурових ніг статуї королеви. Ти мені не відповів на запитання. До чого тут це ах? І що це за розлом часів? Пастки для цікавих дурнів. Добре, я готова визнати себе цікавою дурненькою, але ти можеш хоч натякнути. Бронзовий череп мовчав, Селена вже була готова накричати на нього, коли Морд заговорив. Весь сенс в одному слові, навіть у його частині. Раз, поворуши мізками. Раз, заміни слово «один». А якщо ще трохи поворушити мізками, всі слова «один» легко можна замінити словом «перший». Усі докази, справжній зміст напису був простий «я перший». Перший ключ. Перший із трьох ключів Верда. Селена обійшла навколо мармурового тіла. Еліана здавалася сплячою. Дивлячись на мармурове обличчя королеви, Селена пошепки повторювала рядки вірша. Один корону сховав він, тією, чиєї кончиною пригнічений. Легко приховати те серед зоряного спокою. Селена торкнулася блакитного самоцвіту в центрі корони, пальці й Якщо це справді ключ Верда, що вона з цим робитиме? Знищити? А якщо сховати, то як знайти місце, де його ніхто не знайде? Голова Селена наповнювалася вируючими питаннями. Може повернутися до себе, спокійно в усьому розібратися? Ні, розбиратися вона буде згодом. Я не боятимусь, прошепотіла вона свою улюблену фразу. Самоцвіт переливався у місячному світлі. Селена обережно натиснула на нього збоку. Жодного результату. Вона натиснула знову ближче до краю, засунувши нігудь у вузьку щілину між самоцвітом та кам'яною оправою. Самоцвіт зрушив і повернувся, відкривши маленьке поглиблення. Воно було розміром з монету та глибиною спалець, палець. Порожньо, лише сірий камінь. Не вірячи своїм очам, Селена пошкребла поглиблення нігтем. Нічого. Не було навіть крихітного ламка. У селени похолола спина. «Значить, ключ у нього», – прошепотіла вона. «Він знайшов ключ раніше за мене. І з того часу ключ служив його задумом. Йому тоді ледве виповнилося двадцять», – сказав Морт. Він був дивним, задиристим хлопцем. Вічно бхав за туди, куди не слід, і читав книги, які в його бійці читати ніяк не можна. Та й у будь-якому іншому теж. «Хоча», – додав Морт, – «мені це до жахів декого нагадує». І ти, знаючи все це, тільки зараз спромігся мені розповісти? Я сам не знав, що під самоцвітом ховається ключ. Я думав, король узяв якийсь стародавній амулет. І не більше. Підозри виникли вже після того, як ти прочитала загадку. Морту пощастило, що він був бронзовим. Інакше, інакше Селена обійшлася б із ним інакше. Ти здогадуєшся, які біди він міг наробити, поставивши силу ключа собі на службу? Селена повернула самоцвіт на місце, з волі придушивши жах, що хопив її. Звідки мені знати? Він зі мною не розмовляв. Хоча, маю зізнатися, я б і не розмовляв з ним. Ключ він забрав ще принцем. Ставши королем, він приходив сюди лише один раз. Потовгся кілька хвилин і пішов. Підозрою він шукав два ключі, що залишилися. А як він дізнався, що ключ тут? – спитала Селена, відходячи від мармурової Еліани. Так само, як і ти. Щоправда, швидше. «Думає, це дозволяє вважати його розумніше за тебе?» «Думаєш, він знайшов решту ключів?» – спитала вона, дивлячись на далеку стіну, біля якої нагромаджувалися скарби і виблискував Ефес Дамаріса. Селена дивувалася, що король не взяв собі Дамаріс, найбільшу родинну цінні свого роду. Знайди він інші ключі, ми зараз жили б у куди гіршому світі. «Отже, ти так і вважаєш, що всіх трьох ключів у нього немає?» – спитала Селена. У гробниці було холодно, але її пробив під Свого часу Бреннон мені сказав, той, хто володіє всіма трьома ключами, отримує владу над брамою Верда. Якби у нинішнього короля були всі ключі, він би спробував завоювати інші світи, або поневолити істоти з інших світів. І з їх допомогою остаточно завоював наш світ. Верд нас боронить від такого. Верд, засміявся бронзовий череп, марні благання. Якщо король оволодіє Вердом, тоді доведеться шукати інших рятівників. Тобі не здається дивним, що магія зникла саме тоді, коли король почав свої завоювання? Якось дуже не схоже на простий збіг. Магія зникла. За допомогою ключа Верда король придушив магію. Всю магію, крім його власної. І як тепер виявилося, окрім магії Доріна? Морте, а він міг знайти й другий ключ. Навряд чи сили одного ключа вистачило б на те, щоб пригорнути магію. Звісно, я можу помилятися. Ніхто не знає, якою силою наділений кожен ключ. «Боги милосердні», – прошепотіла Селена, підносячи долоні до очей. Еліана казала мені дізнатися про це. «Що мені тепер робити? Полювати на третій? Викрасти ті два, що в нього?» Нехімія, Нехімія, ти мала про це знати. У тебе, напевно, був якийсь задум. Але що ти збиралася зробити?» Знайома прірва всередині Селени стала ще ширшою. Провально не було кінця. Тільки прірва і тупий біль. Якби з богами можна було домовитися, Селена з радістю обміняла в своє життя на життя Нехемії. Це був би такий простий та легкий вибір. Навіщо світу асасин із боягузливим серцем? Світу потрібні такі, як Нехемія. Але богів, з якими можна домовитися, не залишилося. Нема кому запропонувати свою душу всього за одну мить, проведену поряд з Нехемією. Всього за один шанс поговорити з принцесою та почути її голос. Ні, не все так похмуро. Можливо, для розмови з Нехемією їй не потрібне посередництво богів. Кейн викликав рідерака без жодного ключа Верда. Нехемія говорила про існування заклинань, які дають змогу відкрити тимчасовий портал між світами. Якщо це міг зробити Кейн, якщо їй самі вдавалося зупинити катакомбну істоту на порозі, а потім надійно зачинити двері, може є знаки Верда, які дозволяють потрапити до іншого світу. У селени груди, якщо існували інші світи – Світи, де мешкали мертві, насолоджуючись спокоєм чи стражданнями, чому її не спробувати викликати звідти Нехемію? Такий їй цілком під силу викликати за будь-яку ціну, ненадовго, щоб тільки запитати, де король зберігає ключі і як знайти третій ключ. Заодно запитати, що ще знала принцеса. Їй це під силу. Селена мала ще одну не менш серйозну причину для побачення з Нехемією. Вона має сказати принцесі все, що не встигла сказати раніше. Розкрити свої таємниці, про які та має знати. Зрештою, попрощатися. Селена все ще не наважувалася остаточно попрощатися з Нахемією. Селена пройшла до дальньої стіни гробниці і взяла Дамаріс. Морд, як на твою думку, скільки часу портал залишається відкритим? Відмовся від будь-яких подібних задумів і не намагайся їх здійснити. Знову моралі. Селена вийшла з гробниці. Морт не розумів. Та йде йому зрозуміти? У її житті було надто багато втрат. Занадто з багатьма вона не встигла попрощатися, але цього разу все буде інакше. Вона зможе повернути час назад, хоч би на кілька хвилин, вона не зробить колишніх помилок. Їй знадобиться не так вже й багато. Книга – живий мрець, пара кенжалів, кілька свічок і простір. Для відкриття порталу гробниця була тісна, знаки, написані тоді Кейном, зайняли чимало місць. Селена вже знала, куди піде. Над гробницею в одному із потаємних переходів був досить довгий коридор з дверима, який вона ніколи не наважилася відчинити. Довгий, широкий та з високою стелею – ідеальне місце для її спроби. Вона зможе відкрити портал. Дурін знав, що спить. Це був сон. Він був у якомусь староданньому приміщенні з кам'яними стінами, стоячи перед високим воїном з корони на голові. Корона була досить знайомою, але найсильніше принца вразила їй очі воїна. Вони прибивали його до місця, не дозволяючи поворухнутися, такі ж, як у нього, сафірові, яскраво палаючи. Всім іншим воїн разучи відрізнявся від Доліна. У нього було темно каштанами волосся до плечей, гостре, майже жорстке обличчя. Зросту він перевищував принца на цілих дві голови. Поводився воїн по-королівськи. Принц звернувся до нього незнайомець, сяючи золотою короною. Сафірові очі мали дивний, почасти звірячий вираз. Здавалося, цей король більше звик блукати дрімучими лісами, ніж ходити мармуровими залами. «Принце, ти маєш прокинутися». «Навіщо?» – спитав Дорін. Тепер він почував себе швидше хлопчиком, ніж принцом. За спиною короля на сірих кам'яних стінах мерехтіли зелені символи, схожі на ті, що Селена креслила кров'ю на залізних дверях. Куди він потрапив? Незабаром буде порушено кордон, який ніколи не можна перетинати. Замок опиниться в небезпеці. І життя твоєї подруги також. Голос короля не був суворим, але міг стати таким будь-якої миті, якщо Дорін почне суперечити. Принц це відчував. Стародавній король не звик витрачати час на порожні поштиві слова. Він звик говорити по суті і не терпіти заперечень. І все ж ця влада була іншої властивості, ніж у батька Доріна. Про що ти говориш? І хто ти такий? Так і наважився спитати принц. «Не витрачайте дорогоцінний час на порожнє запитання. Вирушаю її покої. Там за шпалерою є потаємні двері. Спустись сходами, поки не побачиш триарки. Тоді ту, що справа. Іди негайно, принце. Інакше ти втратиш її назавжди». Дурін прокинувся і сів на ліжку. Сумніву не було. З ним говорив не хто інший, як Гавін. Перший король Адерлана. Не роздумуючи, Дурін одягнувся, схопив меч і вибіг зі своєї вежі. Розділ 47. Від порізу на руці розходився пульсуючий біль, але Селена видавляла кров, занурювала в неї палець і креслила один знак Верда за іншим, точно копіюючи її з книги. Знаки розташовувалися аркою, створюючи подобу дверей. Полум'я свічок надавало їй дивного блиску, роблячи кров майже темною. Тут була потрібна повна бездоганність. Найменша неточність у зображенні знаків і заклинання не спрацює. Селена продовжувала тиснути на рану, не дозволяючи крові зупинятися. Книга попереджала правильно накреслити знаки «Верда може лише той, чия кров має особливу силу». У Кіна така сила була, але лише частково. З тієї ж причини королю знадобилася Кальтена і Рулан. За допомогою ключів Верда він придушив магію, але він жадав більшої могутності і прагнув отримати внутрішню енергію, що таїться в крові інших людей. Мабуть, знаки Верда давали доступ до чужої внутрішньої сили. Селен накреслила ще один символ, майже завершивши арку. Сила знаків Верда була здатна спотворювати особистість людей. Вона змінила Кейна, зробивши його чудовиськом. І водночас з її допомогою він міг викликати Рідерака і сам наповнювався силою. Хвала Верду, Кейн нині мертвий. Селені залишилося накреслити останній знак. Знак, який принаймні на кілька хвилин приведе до неї нехемію. Малювати його було непросто. Знак складався з безлічу рисок, і петельок, хитро з'єднаних між собою. Спочатку Селена вправлялася на підлозі, малюючи знаки крейдою, і тільки потім, коли рука набула впевненості, зважилася накреслити його кров'ю. Це було ім'я Нехемії, написане знаками Верда. Селена оглянула арку із символів, встала та взяла книгу. Відкашлявшись, вона почала читати слова на сторінці. Вона не знала цієї мови. У горлі відчайдушно гарчало, ніби воно чинило опір звукам. Селена шумно дихала від незнайомих слів. Нили зуби. Так буває, якщо прийти з морозу та випити щось гаряче. Останні слова вона вимовляла, моргаючи очима, що сльозилися. Не дивно, що король придушив магію, думала вона. Символи, накреслені кров'ю, замерехтіли зеленим вогнем. Він ставав все яскравішим, поки не заповнив собою всю арку. Камені всередині арки, навпаки, стали темнішими. Вони темніли доти, доки зовсім не зникли. Сані здавалося, що з арки до неї тягнеться темрява. Вийшло, боги милосердні, у неї вийшло. Невже так буде, коли вона помре? Невже Нехемія пішла в той темний світ? Нехемія, гукнула вона. Через запалене горло ім'я принцеси пролунало зовсім тихо. Відповіді не було. За аркою тягнулася порожнеча. Селена зазирнула в книгу, звіривши зображення із символами, накреслені нею. Вона все зробила правильно. Заклинання спрацювало. Нехемія, знову покликала Селена. І знову жодної відповіді. Можливо, і треба набратися терпіння та чекати. У книзі не говорилося, через який час з'явиться той, кого хочеш побачити. Раптом Нехімія знаходиться далеко від порталу. Селена чекала. Чим довше вдивлялася вона в цю нескінченну порожнечу, тим виразніше відчувалося, що порожнеча теж дивилася на нею. Це нагадувало сон. Той, де вона стояла на краю яру. Ти лише боягузка. Нехімія, відгукнись! Шепотіла вона в темряву. Але озвалася не принцеса. Зверху раптом почувся заливистий гавкіт. Селена обернулася, коридором до неї бчала швидконога. Ні, не до неї. Собака виляла хвостом і повискувала, висловлюючи бурхливу радість. Радість була викликана не зустрічу з господиною, а... Селена знову повернулася до порталу і в той же час швидконога завмерла. Потім замерла сама Селена. Весь навколишній світ завмер, побачивши сяючу постать, що стоїть по той бік порталу. Швидконога вляглася на підлогу, продовжуючи воляти хвостом. Обриси тіла Нехемії колихалися, як колихається відбиток на воді. Вони були нечіткими, її пронизували, жили внутрішнього світла, але обличчя Нехемії було ясно видно це було обличчя принцеси, її обличчя. Селена опустилася навколішки. По щокам селени текли сльози. Пробач мені, тільки й могла вона повторити прости мене. Нехімія залишилася з того боку порталу, швидконога знову заскулила. Я не можу вийти до тебе. – лагідно сказала собаці принцеса. – І ти не можеш стрибнути до мене. Потім голос принцеси змінився. Селена зрозуміла, що тепер погляд Нехемі звернувся до неї. – Я думала, ти будеш розумнішою. Села підвела голову. Сідло, що виходило від принцес, не перетинало невидиму межу, що розділяла обидва світи. Але лінія була, непереборний кордон. – Вибач мені, – знову прошепотіла Селена. – Я лише хотіла, ти дуже багато хотіла мені сказати. Але на це нема часу. Я прийшла тільки для того, щоб тебе застерегти. Більше не смій відкривати цей портал. Іншого разу на твій поклик прийду не я. Ти не вистоїш у сутичці з істотою іншого світу. Нікому не дозволяй відчиняти дверей цей світ. Хоч би як велике їхні горе. Селена хотіла крикнути, що не знала про можливі наслідки і не збиралася. Швидконога зашкрябалася і заскулила. «Прощавай, моя люба псина», – сказала їй Нехемія, повертаючись спиною. У села не зникли всі думки, проте словами було забито все горло. Вони душили її. Елентія Нахімі обернулася, порожнеча вже збиралася навколо неї, затуляючи сяйву. Ти зараз не розумієш, та все ж я знала свою долю і не противилася їй. Я біла її назустріч. Тільки так у вашому світі могли початися зміни, тільки так можна було посіяти насіння майбутніх подій. Як би ти не ставилася до мого рішення, знай, Елентія, у темряві цих десяти років. Ти була для мене одним із яскравих вогників. Не дозволяй світлу згаснути в тобі. Селена встигла й рота відкрити, принцеса зникла. По той бік порталу знову була порожнеча. Чи чула вона слова Нехемії? Чи принцеса здавалася її уявною? Повернися! пошепки покликала Селена. Прошу тебе, повернися, тільки темряве. Нехемія пішла. Потім почулися інші кроки: не з боку порталу, а зліва, з коридору. За спиною селени стояв здивований аркер. Це неймовірно. Прошепотів він.